«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Лев Гросман. Король чарівників. Розділ перший». Переклав та начитав Костянтин Шарков. Квентін їхав на сірому коні, якого звали Даунтлес. На ньому були чорні шкіряні чоботи до колін, різнокольорові панчохи та довгий темно-синій рейтуз, багато вишитий насінням перлів та срібними нитками. На голові платинова корона. Блискучий меч бився об його ногу, не церемоніальний, а справжній, той, що дійсно міг стати в пригоді у бою. Була 10-та година ранку теплого похмурого дня наприкінці серпня. Він був уособленням того, яким має бути король Філлорі. Він полював на чарівного кролика. Поруч із королем Квентіном їхала королева Джулія. Попереду були ще одна королева та король – Джанет та Еліот. У землі Філлорі було четверо правителів. Вони їхали лісовою стежкою, вкритою жовтим листям, ідеальними невеликими гронами, які виглядали так, ніби їх вирізали та розміщали тут флористи. Вони рухались мовчки, повільно, разом, але кожен загубився у своїх думках, вдивляючись у зелені глибини лісу наприкінці літа. «Ось вона, легка мовчанка». Тут взагалі все було легко. Нічого не було важкого. Мрія, яка стала реальністю. «Стій!» – сказав Еліот, що їхав попереду. Вони зупинились. От тільки кінь Квентіна зробив кілька кроків, після чого нарешті припинив рух. Два роки як король Філорі, а він все ще погано їздив верхи. «То що там?» Гукнув він. Усі стояли ще хвилину. Не було ніякого поспіху. Даунтлес пирхнув один раз у тиші. Це високомірна кінська зневага до будь якої людської справи. Здалось, щось побачив. Я починаю сумніватись, сказав Квентін. Чи можна взагалі цього кролика вистежити? Це заєць, поправив Еліот. «Та однаково». «Насправді, ні. Зайці більші, і вони не живуть у норах, а роблять гнізда на відкритій місцевості». «Ой, не починайте», – одночасно сказали Джулія та Джанет. «Але у мене все ж є питання», – продовжував Квентін. «Якщо цей кролик дійсно бачить майбутнє, він, напевно, знає, що ми намагаємось його зловити». «Він бачить майбутнє» тихо сказала Джулія. «Але не може змінити його?» «Ви так багато сперечались навіть у Брейкбілз?» Вона носила похмуру, чорну, вершницьку сукню та капюшон, також чорний. Джулія взагалі завжди носила чорне, ніби була в жалобі, хоча Квантін не міг згадати, за ким саме вона могла б жалкувати. Невимушено, ніби прикликала офіціанта, Джулія приманила до свого зап'ястя маленьку співочу пташку та піднесла її до вуха. Та нащебетала щось, Джулія кивнула у відповідь, і пташечка знову полетіла. Ніхто, крім Квентіна, цього не помітив. Джулія завжди отримувала та відправляла маленькі секретні повідомлення через говірких тварин, Здавалось, вона тут у Філорі винайшла соціальну мережу. «Треба було взяти Джолібі!» – сказала Джанет, позіхнула, прикривши рот тильною стороною руки. Джолібі був майстром полювання в замку Вайтспайр, де вони жили. Зазвичай він їх супроводжував на полюванні. «Джолібі чудовий!» – сказав Квентін. Але навіть він не зможе вистежити зайця в лісі, без собак, коли немає снігу. Вірно, але у Джолібі дуже добре розвинені литкові м'язи. Мені подобається на них дивитись, коли він у тих чоловічих лосинах. «Я теж ношу лосини», – сказав Квентін, вдаючи, що образився. Еліот пирхнув. «Мені здається, що він тут десь поруч». Еліот усе ще оглядав дерева. «Тримається на відстані, щоб не заважати. Цього чоловіка неможливо утримати від королівського полювання». «Ти обережно з тим, на що полюєш?» додала Джулія. «Інакше я спіймаєш». Джанет та Еліот переглянулись. Ще одна незрозуміла мудрість від Джулії. Але Квентін нахмурився. «Їх Джулія...» мала особливий спосіб мислення, і іноді тільки він їх і рятував. Квентін не завжди був королем, ані Філорі, ані будь-якого іншого місця. Як і будь-хто з них. Він виріс звичайною немічною, некоролівською людиною в Брукліні. В тому, що він, незважаючи ні на що, усе ще вважав справжнім світом. Він думав, що Філорі – це вигадка, зачарована земля, яка існувала лише як місце дії фентезійних романів для дітей. Але потім він навчився магії в таємному коледжі під назвою Брейкбілз і з друзями дізнався, що Філорі справжнє. Проте тут виявилось не так, як очікувалось. Філорі в реальності було темнішим і небезпечнішим місцем, ніж у книгах. Тут відбувались погані й жахливі речі. Люди отримували травми, гинули, навіть гірше. Квентін тоді повернувся на землю в ганьбі та відчаї. Його волосся посивіло. Але потім він та інші зібрались із силами та повернулись. Вони зіткнулись зі своїми страхами та втратами, а потім зайняли місця на чотирьох тронах замку Вайтспайр – ставши королями та королевами. І це було чудово. Іноді Квентін не міг повірити, що зробив це. І в те, що Еліс, дівчина, яку він кохав, померла. Йому було дуже важко приймати усе хороше, те, що він мав зараз, знаючи про це. Але він мусив, інакше заради чого вона померла? Він зняв лук. Та підвівся у стреманах, оглядаючись. У колінах із задоволенням лопнули бульбашки напруги. Не було жодного звуку, окрім шелесту падаючого листя, що ковзало між іншим листям. Сіро куля майнула через стежку за сто футів перед ними і зникала у підліску на повній швидкості. Швидким плавним рухом, який коштував йому багато часу практики. Квентін наклав стрілу та натягнув тятиву. Він міг би використати магічну стрілу, але це здавалось неспортивним. Він цілився довгу мить, напружуючись, і нарешті вистрілив. Стріла увійшла в грунт аж до оперення, саме туди, де лапи зайця були близько п'яти секунд тому. «Майже», – сказала Джанет беземоційно. У них не було жодного шансу упіймати цю тварину. «Здається, він з нами грається!» – закричав Еліот. «Но!» І пришпорив чорного коня, який одразу ж став дибки, та одразу ж кинувся зі стежки в ліс за зайцем. Еліот був майстром верхової їзди. Джанет спостерігала, як Еліот зникає. «Уперед, срібний!» Сказала вона. «Тю, та що ми взагалі тут робимо?» Це було справедливе питання. Справа не в тому, щоб упіймати зайця. Справа у чомусь іншому. Але в чому? Що вони шукали? В замку їхнє життя було переповнене задоволеннями. Там був цілий штат, чиєю роботою було переконатись, що кожен день їхнього життя ідеальний. Схоже на те, ніби бути єдиним гостем у двадцятизірковому готелі, який ніколи не потрібно покидати. Еліот був на сьомому небі. Тут було все, що він завжди любив у Брейкбілз – вино, їжа, церемонії і жодної роботи. Еліоту подобалось бути королем. Квентіну теж подобалось, але він трохи не покоївся, бо шукав щось інше – але не розумів, що саме. Проте, коли в околицях Вайтспайра помітили зайця-провидця, Квентін зрозумів, що хоче відпочити від того, що цілими днями нічого не робить. Він захотів спробувати зловити його. Заєць – один з унікальних звірів Філорі. Їх всього 12. Звір-шукач, який колись виконав три бажання Квентіна, був одним із них – як і великий птах миру, незграбний, схожий на казуара, який міг зупинити битву, з'явившись між двома ворожими арміями. Кожна тварина була унікальною. Звідси й назва, і кожна має особливий дар. Наприклад, невидимий наглядач був великою ящеркою, яка могла зробити вас невидимим на рік, якщо, звісно, цього побажати. Люди рідко бачили їх, не кажучи про те, щоб упіймати. Тому про цих звірів ходило багато чуток. Ніхто не знав, звідки вони з'явились або навіщо. Вони завжди були у філорі, як постійні елементи зачарованого ландшафту. Звірі ці, здавалось, були безсмертними. Дар зайця-провиця полягав у тому, щоб передбачувати майбутнє будь-якої людини, яка його зловить. Так казала легенда. Проте це століттями нікому не вдавалось. Не те, щоб майбутнє було питанням надзвичайної важливості. Квентін вважав, що має досить чітке уявлення про те, яким буде його завтра, і воно мало чим відрізнятиметься від його сьогодні. Жити тут було гарно. Вони знайшли слід зайця рано. Тоді ще була роса. Вони їхали, співаючи хором пісні «Kill поклавши слова на мелодію польоту Валькірій Вагнера своїми найкращими голосами. З того часу заєць водив їх лісом милями, зупиняючись і знову рухаючись, петляючи і повертаючи назад, ховаючись у кущах, а потім раптово перетинаючи їхній шлях, знову і знову. Я не думаю, що нам це вдасться, сказала Джулія. Вона мало говорила в останній час ну, якщо ми не можемо вистежити зайця, то, можливо, вистежимо Еліота. Джанет м'яко повела коня зі стежки в дерева, на ній була блузка лісового кольору з глибоким вирізом і чоловічі штани. Її пристрасть до легкого крос-дресингу стала скандалом сезону при дворі цього року. Джулія їхала взагалі не на коні, а на величезному, пухнастому чотириногому, який здавався звичайною циветою. Довга коричнева, злегка схожа на кішку тварина з вигнутою спиною, проте розміром із коня. Квентін підозрював, що ця тварина вміє говорити – бо її очі випромінювали більше розуму, ніж повинні були, і, здавалось, вона завжди надто зацікавлено слухає їхні розмови. Даунтлес не хотів йти за циветою, яка випромінювала мускусний, неконячий запах, але слухався, хоч і йшов і через силу, на твердих ногах. «Я не бачила жодної дріади», – сказала Джанет. Мені здавалось, вони тут є. Я, до речі, теж. Їх більше не зустрінеш у королівському лісі. Це було прикро. Йому подобались дріади, загадкові німфи, які охороняли дуби. Можна було легко зрозуміти, що опинився в магічному фантазійному світі, коли з дерева раптово зістрибувала прекрасна жінка в легкій сукні з листя. «Я думала, можливо, вони допоможуть нам його зловити. Ти не можеш їх покликати чи щось таке, Джулія?» «Можна кликати їх скільки завгодно. Вони не прийдуть». «Я достатньо часу наслухалась, як вони скаржились на розподіл землі», – сказала Джанет. «І де вони всі, якщо не тут? Невже десь є крутіший магічний ліс, де можна тусуватись?» «Вони не привиди». Сказала Джулія. Вони – духи. Коні обережно пробирались через старі земляні укріплення з давніх забутих часів. Можливо, ми могли б змусити їх залишитись, ухвалити закон з якимись там пільгами, або просто затримати їх на кордоні. Це погано, що в королівському лісі немає більше дріад. «Удачі», – сказала Джулія. «Дріади будуть битись». «А шкіра у них як дерево, і в них є списи». «Я ніколи не бачив, щоб дріада билась», – сказав Квентін. «Це тому, що немає дурних битись з нею». Цивета, впізнавши гарну репліку, вирішила скористатись моментом і побігла вперед. Два міцні дуби нахилились, щоб пропустити Джулію між собою, а потім знову зійшлись, залишивши Джанет і Квентіна обходити довгим шляхом. «Послухайно, ну, вона настільки стала тут своєю? Я втомилась від її, я більш філорянка, ніж ти, дурниць. Ти бачив, що вона розмовляла з тією пташкою? Ой, ну ближ, усе в порядку». Але якщо бути чесним, Квентін був майже впевнений, що королева Джулія не в порядку. Вона не вчила в магію, як вони, пройшовши через безпечну, організовану систему брейкбілз. Вона і Квентін разом здавали екзамени, але не потрапила до коледжу. Тому і стала відьмою-самоучкою. Навчалась сама. Це була неофіційна магія. Джулії бракувало великих розділів знань, і її техніка була настільки неохайною і хаотичною, що Квентин іноді взагалі не міг повірити, що вона вміє чеклувати. Але вона також знала речі, які Квентин та інші не розуміли. У неї не було викладачів Брейкбілз, які чотири роки стояли над головою, переконуючись, що вона дотримується правил. Джулія спілкувалася з людьми, з якими Квентин ніколи б не заговорив, та дізнавалась про те, чого професори ніколи б не дозволили доторкнутися. Її магія мала гострі зуби. Це була інша освіта, і вона робила Джулію іншою. Вона навіть говорила інакше. Брейкбілз навчив їх сприймати магію з іронією, але Джулія ставилась до неї серйозно. Завжди готична, у чорній сукні та з чорним капюшоном. Джанет та Еліот вважали це смішним, але Квентіну це подобалось. Він відчував, що його до неї тягне. Вона була дивною і темною. А Філорі зробило решту яскравими, так само як і Квентіна. Йому подобалось, що Джулія відрізняється. І їй було байдуже, хто про це що подумає. Філорійцям це теж подобалось. Джулія мала особливий зв'язок з ними, особливо з магічними істотами, духами, елементалями, джинами і навіть істотами-маргіналами, які жили у туманній зоні між біологічним і магічним. Вона стала їхньою відьмою-королевою, і вони обожнювали її. Проте освіта Джулії коштувала їй чогось, Важко було точно визначити, що вона заплатила, але це залишило свій слід. Вона більше не здавалася дівчиною, що потребує чи хоче людського товариства. Посеред вечері, королівського балу чи навіть розмови, вона могла втратити інтерес і піти геть. Це траплялось усе частіше. Іноді Квентін задавався питанням, Наскільки дорогою була її магічна освіта? Як вона заплатила? Але кожного разу, коли він про це питав, Джулія уникала відповіді. Іноді йому здавалось, що він у неї знову закохується. Пролунав здалеку ріг. Три витончені ноти зі срібла, приглушені важкою тишею лісу. Еліот подавав сигнал. Він був не Джулібі, але це був цілком пристойний сигнал. Еліот не дотримувався законів, проте ретельно слідкував за етикетом, який включав точне дотримання усіх філорійських протоколів. Хоча Еліот і вважав будь-яке вбивство огидним і зазвичай уникав його. Кінь затримтів, чекаючи дозволу піти вперед. Квентін посміхнувся Джанет, вона посміхнулася у відповідь. Він закричав, як ковбой, підштовхнув коня, і вони помчали. Це було неймовірно небезпечно, наче гонитва на спідерах, коли перед тобою раптом відкриваються ями, а низькі гілки з'являються ні звідки, намагаючись збити тобі голову. Не буквально, звісно, хоча треба остерігатись більш старих та звивистих дерев. Але хай йому грець для цього існує магія лікування. Даунтлес чекав цієї гонитви увесь ранок. До того ж, як часто королівська особа може піддати ризику своє життя? Коли востаннє Квенті навіть створював закляття? Його життя не було сповнене небезпек. Вони лежали на подушках увесь день, їли, пили до втрати свідомості. І останнім часом, коли він сідав, Відбувалась якась незвична взаємодія між животом і пряшкою ременя. Квентін, мабуть, набрав фунтів 15 з моменту, як сів на трон. Не дивно, що королі на картинах виглядають такими товстими. В одну хвилину ти – Діснеївський принц, а в наступну – Генріх Восьмий. Джанет прокладала шлях, керуючись приглушеними звуками рогу. Копита коней приємно глухо стукали по ґрунту лісової підстилки. Усе, що було приторним у придворному житті, уся безпека та невпинний комфорт на мить зникли. Стволи дерев гаї, ями та старі кам'яні стіни миготіли та розмивались. Нарешті вони дістались до галявини. Квентін повернув праворуч і довгу хвилину вони їхали поруч, паралельно. Раптом Джанет зупинилась. Квентін теж уповільнив Даунтлеса та розвернув коня. Він сподівався, що її тварина не захромала. Ще хвилину знадобилось, щоб повернутися до дівчини. Вона сиділа нерухомо в сідлі та вдивлялась у південну темряву лісу. Більше не було звуків рогу. «Що там?» «Здається, щось побачила», – сказала вона. Квентін примружився. «Так, щось було. Якісь обриси». «Це Еліот?» «Що там, чорт візьми, відбувається?» – сказала Джанет. Квентін зіскочив із сідла, зняв лук та натягнув стрілу. Джанет вела коней, поки він йшов попереду. Почулось, як з'являється якась магія, захисна, легкий бар'єр для страховки». Відчувся знайомий статичний гул. «Трясця!» – пробурмотів він, кинув лук і побіг. Джулія стояла на одному коліні, притиснувши руку до грудей. Вона або задихалась, або ридала. Не можна було розібрати. Еліот, прихилившись, тихо розмовляв із нею. Його золототканий піджак звісився з одного плеча. «Усе гаразд!» Сказав він, побачивши зблідлого Квентіна. «Ця чортова цивета скинула її і втекла. Я намагався її втримати, але не зміг. Вона в порядку, просто вибило дихання». «Ти в порядку!» Квентін потер спину Джулії, поки дівчина робила хрипкі вдихи. «Ти в порядку!» «Я завжди казав, що тобі треба звичайного коня. Мені ніколи не подобалась ця тварина». «Ти їй теж ніколи не подобався!» – прохрипіла вона. «Ану, дивіться!» – Ельот вказав у напівтемряву. «Там те, що змусило її втекти! Заєць пішов туди!» За кілька ярдів починалась кругла галявина. Озеро трави, сховане в серці лісу. Дерева, що росли скрізь, раптом зникали ніби хтось навмисно очертив циркулем цю галявинку. Квентін обережно підійшов. Пишна, смарагдова трава росла на горбистому чорному ґрунті. В центрі стояло єдине величезне дубове дерево з великим круглим годинником. Такі дерева – це спадщина спостерігачки, легендарної, але цілком реальної відьми-мандрівниці в часі із Філорі. Вони були магічною дивиною, безпечною, наскільки можна було сказати, і мальовничою в сюрреалістичному сенсі. Не було причин позбавлятися від них, якщо взагалі це було можливо. Як мінімум, ці дерева вказували точний час. Але такого Квентін ніколи не бачив. Йому довелося підняти голову, щоб побачити вершечок. Дерево завишки щонайменше 100 футів. І неймовірно товсте, десь п'ятнадцять ярдів у основі. Годинник був вражаючим, циферблат вищий за Квентіна. Стовбур був схожий на гігантського дерев'яного кракена. І дерево рухалось. Чорні, майже безлисті гілки, бились та корчились. Ніби дерево потрапило в бурю, але жодного вітру не було. Усі його п'ять відчуттів були спокійними. Це була якась невидима, невловима, таємна буря. У своїй агонії дерево зігнуло годинник, стиснуло його так сильно, що обідок зігнувся, і кришталь розбився, латунний механізм висипався і впав на траву. Господи, сказав Квентін. Ну і монстр! «Біг Бен серед дерев-годинників», – сказала Джанет. «Я такого ніколи не бачив», – сказав Еліот. «Ти думаєш, вона це дерево першим зробила?» Щоб там не було, це справжнє філорійське диво, справжнє, дике, величне і дивне. Минуло багато часу, як вони бачили таке дерево, і Квентін відчув дещо чого не відчував з часів гробниці Ембера, страх і благоговіння. Вони дивились в обличчя таємниці. То була стара, дуже стара магія. Вони стояли разом, вишикувавшись уздовж краю галявини. Хвилинна стрілка годинника стирчала під прямим кутом від стовбура, наче зламаний палець. Заярд від основи, маленький паристок проростав там, куди впали шестерні. А ще був срібний кишеньковий годинник, який звисав з тонкої гілки. Це Квентіну подобалось. Я піду першим. Квентін зробив крок уперед, але Еліот притримав його за руку. Я б не став. А я стану, чому ні? Тому що це не просто дерево годинник. До того ж я ніколи не бачив, щоб вони ламались. Я навіть не знав, що вони можуть ламатись. Це не природне місце. Заєць, мабуть, спеціально привів нас сюди. Ну, я знаю, це ж класно. Джулія похитала головою. Вона зблідла, в її волосі застрягло сухе листя, але все ж дівчина знову звелась на ноги. «Подивись, наскільки правильна галявина», – сказала вона. «Ідеальне коло, або принаймні еліпс. З центру випромінюється потужне поле закляття. Тобто, якщо зайдеш туди, можливо, кудись і потрапиш», – сказав Еліот. «Ну, звичайно, потраплю. Тому і хочу піти». «Це те, що йому було потрібно. Мета. Він чекав на це» навіть не усвідомлюючи. «Боже, як це було давно! Він хотів пригод і не міг повірити, що інші вагаються!» Позаду нього Даунтлес тихо заіржав. «Це не було питання сміливості. Здавалось, вони забули, хто вони, де вони і навіщо. Квентін підняв лук і узяв ще одну стрілу». В якості експеримента він вистрілив у стовбур дерева. Перш ніж стріла досягла цілі, вона сповільнилась, ніби рухалась крізь воду, а не повітря. Вони дивились, як вона плавно крутиться, перевертаючись у повільному русі. Нарешті вона втратила імпульс і зупинилась за п'ять футів від землі. А потім... Беззвучно розсипалась на білі іскорки. «Ого!» – посміхнувся Квентін, бо не міг втриматись. «Це зачароване в біса місце!» І повернувся до інших. «Що думаєте? Як на мене, це пригода. Пам'ятаєте, що це таке? Пам'ятаєте книги?» «Пам'ятаю», – сказала Джанет. Вона виглядала розлюченою. «А ти пам'ятаєш, Пенні?» «Ми його давно не бачили, вірно? Я не хочу провести решту нашого часу тут, нарізаючи тобі їжу». Вона могла б сказати «пам'ятаєш Еліс». А він пам'ятав. Вона померла, а вони залишились в живих. І хіба не в цьому увесь сенс?» Квентін підстрибнув. Носки поколювали і пітніли. За шість дюймів від гострого краю зачарованої галявини. Він знав, що інші мають рацію це місце буквально випромінює дивну магію це пастка туго звита пружина, яка прагнула закритись і схопити його. І він цього хотів хотів запхати туди палець і подивитись, що станеться якась історія. Якийсь квест починався тут. Квентіну кортіло взяти участь. Тут відчувалось щось чисте і небезпечне. Щось, з чого зняли захисну пластикову плівку. «Ви справді не підете?» – запитав він. Джулія просто витріщилась на нього, а Еліот похитав головою. «Ні, я хочу трошки безпеки». «Проте спробую прикрити тебе звідси!» Він старанно почав створювати невелике заклинання розкриття, призначене для виявлення будь-яких очевидних магічних загроз. Магія тріщала навколо рук Еліота. Квентін витягнув меч. Інші сміялися з нього за те, що він взагалі його носив, але йому подобалось, як відчувається ця зброя в руці». Він відчував себе героєм, або принаймні виглядав, як він. Джулія не вважала це смішним, хоча вона вже мало сміялась. У будь-якому разі Квентін просто кине спрою, якщо знадобиться магія. «І що ти збираєшся зробити?» – сказала Джанет вперше руки в боки. «Ні, я серйозно. Ти збираєшся лізти на дуб?» «Вирішу по дорозі». Квентін хруснув пальцями. «Мені це не подобається, Квентін. Це місце, це дерево. Якщо ми спробуємо вкнутись в пригоду, це означатиме велику зміну нашої долі. Можливо, невелика зміна піде нам на користь». «За себе кажи», – відмахнулась Джанет. Еліот завершив закляття та зробив квадрат із великих і вказівних пальців потім заплющив одне око і продивився крізь квадрат на галявину. «Нічого не бачу!» Гупання долинуло десь з гілок. Біля своєї крони дерево виростало пару величезних бронзових церковних дзвонів, а потім тиша. Усі дивились на дерево, гілки якого скрипіли під беззвучним вітром. Квентін думав про попередження Джулії, якась зміна долі. Йому довелось визнати, зараз його доля повернута до нього обличчям. У нього є крутий замок, повний тихих дворів і веж, а також золоте філорійське сонячне світло, яке лється як гарячий мед. Але він міг померти, як Еліс. А тепер він король. Чи має право він кидатись галопом за чарівним зайчиком, який виляє хвостиком? Це вже не його робота. Раптово Квентін відчув себе егоїстом. Годинникове дерево стояло прямо перед ним, гойдаючись, обіцяючи пригоди. Але хвилювання зникало». Воно ставало забрудненим сумнівами. Можливо, друзі мають рацію, і його місце тут. Можливо, йти туди – негарна ідея. Бажання піти на Галявину почало згасати, як наркотик, від якого різко тверезієш. Кого він дурить? Стати королем – це не початок пригоди, а її кінець. І йому не потрібен чарівний заєць. «Щоб розповісти про майбутнє. Він в ньому вже знаходиться. Ось його щасливі дні. Треба нарешті закрити книгу та покласти її на поличку». Квентін відступив назад і плавним жестом вклав меч у піхви. «Це перше, чого його навчив вчитель фехтування Два тижні поспіль виймати меч та складати». А потім він почав бити повітря. Квентін був радий, що цьому навчився, бо було б дуже і дуже ганебно стояти і намагатись знайти кінчик піхов мечем. Він відчув руку на плечі. Джулія. «Усе гаразд. Це не твоя пригода. Не треба». Йому чомусь захотілося схилити голову і потертися щокою вперед-назад об її руку, як кіт. «Я знаю», – сказав він, бо не збирався йти. «І все розумію». «Ти справді не підеш?» Джанет, здається, розчарувалась. Напевно, вона хотіла подивитись, як він перетвориться на іскри. «Ні, не піду». Вони мали рацію. Нехай хтось інший стане героєм. Він знайшов свій щасливий кінець. Він навіть не міг сказати, що хоче знайти. Та й ця пригода навряд чи запропонує те, заради чого варто померти. «Давай, вже майже обід», – сказав Еліот. «Знайдемо ще якусь менш зачаровану галявину і поїмо». «Давай» сказав Квентін. «Обома руками – за!» В одній з корзин у них було шампанське, яке залишалось чарівним чином охолодженим. Або щось на кшталт шампанського. Вони все ще працювали над філоріанським еквівалентом. А ці корзини зі спеціальними шкіряними петлями для пляшок і склянок. Саме такі речі він бачив у каталогах дорогих непотрібних речей, які він не міг собі дозволити в реальному світі. А тепер у нього є все, що він може побажати. Хоча це і нереальне шампанське, але від у нього можна сп'яніти. І Квентін збирався напитись за обідом. Квентін знову сів у сідло та підсадив Джулію позаду. Цивета, здавалось, втекла назавжди. На дубці Джулії від падіння все ще залишався великий шматок вогкої чорної землі. Квентін вже збирався сісти на свого коня, коли вони почули крик. Привіт. Всі озирнулись. Привіт. Філоріанець, здоровий, бадьорий чоловік років тридцяти. Він ішов прямо до них, випромінюючи енергійність. Він йшов прямо посеред галявини і зовсім не звертав уваги на гілки зламаного годинникового дерева, що шалено крутились над його головою. Ще один день у чарівному лісі. У нього була велика білява грива та широкі груди, довга біла борода, яка приховувала хлоп'яче підборіддя. Це був Джолібі, майстер полювання. На ньому були фіолетово-жовті лосини в смужку. Його ноги справді були вражаючими. Особливо, якщо врахувати, що він жив у паралельному всесвіті із жимом ногами. Еліот мав рацію. Він, мабуть, стежив за ними увесь час. «Привіт!» – радісно вигукнула Джанет у відповідь. А «Ось зараз буде вечірка!» – додала вона іншим голосом. У величезному кулаці в шкіряній рукавичці Джолібі тримав за вуха великого зайця, який шалено вибивався. Щоб я здох, сказав Даунтлес. Він його спіймав. Даунтлес вмів говорити. Він просто не часто це робив. Ага, тупо сказав Квентін. Мені пощастило. Вигукнув чолібі, підходячи досить близько. Я знайшов його сидячим на камені, він просто сидів і стежив за вами, тож легко було зловити голими руками. Хто б повірив? Квентін повірив би, хоча все ще не вважав, що це має хоч якийсь сенс. Тобто, це тварина, яка бачить майбутнє, як можна до неї підкрастись? Хоча, можливо, цей заєць бачить майбутнє когось іншого, а не своє. Бідолаха, сказав Еліот, подивіться, який він розлючений. О, Джолі, сказала Джанет і схрестила руки в удаваному обуренні. Ти мав дозволити нам зловити його. Тепер він розкаже твоє майбутнє. Вона аж нітрохи не лютувала. Але Джолібі простий мисливець, який аж ніяк не розуміється на жіночому характері. Саме тому він виглядав спантеличним. Ухнасті білі брови насупились. «Можливо, кожен з нас може його потримати», – сказав Квентін. «По черзі». «Квентін, це не бонг», – сказала Джанет. «А як на мене, то краще цього не робити», – сказала Джулія а мисливець насолоджувався моментом слави в центрі королівської уваги. «Це що, справді чарівна тварина?» – запитав він, і підняв тварину так, що та опинилась з ним носом до носа. Звір перестав бити ногами і мляво повис, очі були порожніми. Це була вражаюча тварина, три фути завдовжки, від носа до хвоста. Шерсть сірокоричнева. Не домашній кролик, а дикий заєць. І що ти бачиш майбутнє? Джолібі потряс твариною, ніби хотів допитатись. То що ти бачиш? Очі зайця повернулись до Квентіна. Тварина оголила величезні помаранчеві різці. Смерть! Прохрипів він. Вони на секунду завмерли. Це здавалось не страшним, а недоречним, ніби поганий жарт на дитячому дні народження. Джолібі насупився і облизав губи. Квентін побачив кров у його роті. Мисливець кашлянув, а потім нахилив голову вперед. Заєць вирвався з насилених пальців і полетів вперед, як ракета. Труп Джолібі впав на траву. Смерть і руйнування, крикнув заєць, віддаляючись. Розчарування і відчай. Кінець першого розділу. Дякую за прослуховування.